Beszélgető partnerem a következő percekben Radóci Justina, ének, zenetanár, jazz énekes. Én úgy bele is vágnék az éneklésedbe, hogyha lehetne, úgy most tud nyersen kapásból énekelse, Kérlek, szia! Szia! Lehet ez? És spontán? Vagy te spontán? Spontán vagy? Én egészen spontán vagyok, de az igazság, hogy én ma letanítottam tíz énekórát, amiben ugye ilyen 35 diákot kell irányítanom, úgyhogy nekem ilyenkor, megmondom őszintén, teljesen elmegy a hangom, és hát ezt, ezt, ezt most így nem. Na, de figyelj, Inkább nem. Nekem az is lehet ám, hogy csak így ennyit figyelj, hogy hulla hullapeljes, ennyit, és ez is elég lenne. Ennyi ki jön még, legyen ennyi. Jó. Jó. Hát akkor a holnap, ki tudja holnap, látsz-e még? Például ez jó így. Szuper volt. Radóci Justina, akit nem úgy hívnak, hogy Rádóci. Ezt most azért mondom, mert annak idején valaki ezt mondta, és én benem. Nagyon ott maradt, belém rögzött. Kettő közt van különbség, sok különbség, mert hogy te ide való vagy, odavaló vagy? Igen, hát ugye itt Pécset és Pécs környékén rádóciak vannak, és én nem innen származom, úgyhogy innen adódik mindig ez a kis probléma, hogy általában rosszul írják, vagy rosszul mondják a nevem, mert az enyém az radóci, tehát ugye az a kis vesző a különbség, viszont másképp hangzik nyilván, és én Pest alatt egy kicsi faluban nőttem fel, és az édesapám, akitől ugye a nevemet örököltem, az ő nagyapja érkezett Erdélyből, Barót és Fülekősség környékéről, és gyakorlatilag ő hozta ezt a nevet. Na, ugye akkor ebben az egészen piciny veszőben nem is olyan piciny történelem lakozik. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Engem az leginkább az érdekel, azon túl, hogy köszönöm, hogy énekeltél, mi a zene neked? azt hallott, hogy Hú, zene, Az mi jut eszedbe? Most éppen az jut eszembe, hogy én egy zenekari próbáról jövök, ugye fiataloknak tartok zenei műhelyt, amelyben éppen egy olyan csapattal voltunk most, akiknek improvizációt tanítottam, és azt mutattam, és ott annyira beleéltük magunkat, és annyira jól éreztük magunkat, hogy mondtam, hogy látjátok, ez, ez a lényeg a zenének, a játék. Egy óriási nagy játék a zene, persze, itt most az impro improvizációt emeltem ki, de nyilván ez nem mindig ez az önfeletti játék, hanem nagyon mély érzelmeknek a közvetítője is a zene. Úgyhogy, ha azt mondom, akkor minden, ami az embert megérinti, az, az a zene. Az biztos. Bármilyen érzős érzelem. Igen. Mennyire vagy érzelmes? Én nagyon meglepődnek ezen egyébként. Igen, de miért? Mert, hát mert egy ilyen... Karakán, határozott, szókimondó, lendületes személy vagyok, és kevesen gondolják, hogy egyébként rendkívül mélyérzésű, és sírva tudok fakadni, hogyha egy diákom egy olyan dalthoz, és úgy énekli el, hogy szíven üt, akkor én énekórán, énektanárként is simán sírva fakadok. Játék, sírva fakadás és diák. Picit visszaugranék a gyerekkorodba, most ebben a pillanatban, amit mindig ezt szoktam mondani, mi jut eszedbe a gyerekkorodból? A gyerekkoromban nagyon sok minden eszembe jut, mert hát én olyan nagyon szerencsés vagyok, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy különleges, fantasztikus gyerekkorom volt. Ez ugye köszönhető annak, hogy egy pici faluban nőttem fel, és ugye 70-es években, 70-es, 80-as években voltunk mi gyerekek, ami... Elképesztő szabadságot jelentett. Tehát egy kis faluban, ahol alig jártak az autók, simán kinyátszottunk délután, iskola után már. A, a, jó mondjuk nekem mindig zongoráznom kellett, hát majd ezt is elmesélem. Úgyhogy én mindig néztem ki az ablak, hogy mikor mehetek már ki a többiekhez, mert a többiek mondjuk két órával korábban nehettek játszani, mert nekem még a lecke után még gyakorolnom kellett, de Hát ugye ott összejöttünk, egy olyan utca volt, ugye az ilyen kádárkockákból épült utca, ahol tényleg az én korosztályom plusz mínusz öt év, és tele volt gyerekkel, tényleg délutántól estig, sötétedésig csak gyerekzsivajt lehetett hallani. És hát egy ilyen nagyon szoros közösségi környezetben nőttem fel, Zenés családban, tehát édesapám, az ő apja, a dédapám, az őkapám, mindenki zenész volt. Mármint olyan értelemben, hogy nem főállású zenész, hanem ugye megvolt a munkájuk is, amellett hétvégén pluszban mindig zenéltek. Mik voltak a hangszerek? Úgy, Mi maradt meg benned? Hát édesapám több hangszeren is játszott, ugye klarinét, saxofon szintetizátor és harmonika, ezeken, amire éppen szükség volt a zenekarban. A nagyapám klarinétozott, a dédapám, hát pisztonnak hívták, ilyen szány Igen, ezt én is tanultam, amikor Na. katona voltam, egy hónapig, hát aztán mondjuk, nekem nehezen ment. A laktanyában a takarodót megpróbáltam elfújni, és el is fújtak engem, hogy takarodjak, mert ez nem jobb. Ezt nem sikerült. És az őkapám hegedült. Ennyi, egyelőre így ennyit tudunk. Hát nyilván, hogyha kutatnánk még tovább a családfát, lehet, hogy kiderülne korábbi, de hát azt már nem tudjuk, ugye ez már a 19. század, az már nehéz lekövetni. Ez jól hangzik, nagyon gyönyörűen hangzik, tehát szájról szájra és fülből fülbe terjed a muzsika. Anyukád? Anyukám édesapja meg kántor volt, oh. úgyhogy onnan is örököltünk jó hallást, és egyébként anyunak nagyon szép hangja van, ugye, amikor kislány voltam, akkor passiókat énekeltek, mm. édesapám is benne volt, meg édesanyám is, úgyhogy így, én, meg a nagyszüleim is, tehát ugye, én hallgattam mindig az egész csádat, és hát nyilván én is, ahogy már ilyen 8-10 éves lettem, akkor már én is kaptam ott szerepeket meg énekeltem. Nem is értem egyébként, hogy neked a zene miért maradt meg, hiszen ebből egyértelműen következik, hogy könyvelőnek kellene most lenned, egy könyvelővel a számokról kellene, hogy beszéljek. Neked hangszer van-e? Megvan? Mi az? Igen, zongorista voltam olyannyira, hogy én zongorából érettségiztem egy zene művészeti szakközépiskolában. Azta. Tehát ugye az éneklés az nekem felnőtt korban jött. Igen. Tehát a zene, Ez igen, a zene az zongorával kezdődött, és kicsi koromtól kezdve zongoratanár szerettem volna lenni. Ugye nővérem is zongoratanár, és hát ugye általában a közel vagyunk ugye egymáshoz, tehát az ilyen nagyon közel lévő testvérek szerintem azért, ugye a kicsi az mindig felnéz a nagyra, és olyan akar lenni, mint ő. És hát ugye nővérem Szegedre járt, zeneművészeti szakközépiskolába, én pedig Békés Csabára kerültem, oda vettek fel zongoraszakra, és hát hadd nem mondjam, hogy újabb, életem legszebb négy éve következett a Békés Csabára, mert ott is egy pici közösségbe kerültem, ez olyan volt ez a, illetve hát mindig megvan ez a zeneművészeti, hogy gyakorlatilag négy osztálynyi diák volt, és egy osztályban olyan 15, maximum 20 diák, tehát ha durván számolom, akkor olyan 60 és 80 közötti létszámmal működött az iskola. Mint egy nagy család. Tehát állandóan együtt voltunk ugye a zenészeknél, még a kollégistákat is kiengedték, nem kellett tanulószobára menni, mert nekünk voltak délután is óráink, gyakorolni kellett. Tehát reggel bementünk az iskolába, vittél fél nyolcra, és este fél tízig mi ott voltunk, együtt az voltunk. Szépen. De jó! elképesztő volt. Kapsz egy feladatot a beszélgetésünk végén, felteszed a következő beszélgető partneremnek, ha megteszed, megköszönöm, igen. az adott igen. kérdésedet. Ezzel most nem kell gondolkodni. Azon viszont gondolkozz el, ha lesz kitekintésed, légy szíves, hogy te mit kérdeznél magadtól? Most ne válaszolj, majd csak a beszélgetésünk igen. végén. Gyermekkor egy nagyon rossz emlék. Hm. Hát engem nagyon sok baleset ért, <gül> mert hogy ilyen túlmozgásos voltam, <gül> és hogy-hogy-hogy nem tele vagyok, ugye forradásokkal, meg varrásokkal, meg minden. És az egyik legrosszabb emlékem, a konkrétan halálfélelmem volt ezt tudom, négy éves kislányként, hát ugye a, az anyukámnak a magassal és hosszú ruhájában futkároztam a fóliasátrak között, ugye anyujék primőröztek, tehát ilyen nagy, óriási fóliasátrakat kell elképzelni az udvarunkban, ami hát akkor még nem volt olyan modern technika, hát ilyen gerendákkal súlykolták le ugye a fóliát, hogy ne fújja el a szél. Na most én ebben a nagy ruhában, magassarkú cipőben futottam ott a paradicsomok között, és beakadt a ruhám, és pont úgy estem, hogy a homlokom ráesett egy ilyen teljesen kiélezett gerendára. Úgyhogy úgy, ahogy volt, elvágtam a homlokomat, teljesen a félarcom fél gyakorlatilag így levált, és... Hát nagyon-nagyon vérzik az arc, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, de hogyha úgy, úgy mondjuk egy négy éves kisgyereknek a homlok a közepétől majdnem a halántékáig szét van vágva a, a bőr, az azért vérzik rendesen. Úgyhogy erre emlékszem, hogy mindenki szaladt 500 felé, ugye ott a szomszédok is mindenki a nagy sikításra összefutottak, és akkor akkor még a házi orvos összevarta, nem volt ilyen, hogy sebészet, Mondjuk szerencsénk volt, mert éppen sevész volt a háziorvos alapként, és akkor megkérdeztem tőle, hogy én most meg fogok halni, mert annyi vért láttam, ugye, magamon is, meg ahogy mostak le, meg minden, hogy biztos voltam benne, hogy meg fogok halni, és akkor mondtak, hogy hát azt az én de, de sokáig fog tartani, mikor for. No, én már jóval korábban beleszoktam szólni az emberek e Fajta ebéli történetmesélésébe, mert én ezt nem bírom. Most nem tudom miért. Talán azért, hogy mindenki, aki hasonló, mint én, e tekintetben, most egyszer hallgassa végig, és kínozza hát ez ezek gond. És akkor még mondod is, hogy nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy na, hát, hogy szoktak téged szólítani, mi a beceneved? Justi. Egy picikét elmegyünk orvoshoz most, jó? <gül> jó. Holnap ki tudja holnap látszenni? do oh. ya oh. oh. oh. Justina ének, zenetanár, jazz énekes, akivel beszélgetek. Gyermekkorból most átsiklunk egy zongorán, gyűződünk a jelenbe, körülbelül jelenbe. Mondjuk te most kijöttél a igen, igen, igen. Egyetem, bocsánat, az egyetemről, és te most hol vagy? Mit csinálsz? Van munkád, hobbid van? Mi történik veled? Nem, kijöttem az egyetemről, és megszületett az első gyermekem. <sítható> Bocsúdjunk. Nem kinevettek, csak. Ez jó. Körülbelül ez, ez igen, ez megint ez. Most ezt, ismerlek egy téged is egy picikét, de nagyon picikét. Én egy gyermekről, egy lányról tudok, tudtam, igen. de aztán jön majd valaki más is, de most maradjunk, akkor megszületik, igen. Igen, igen. ő Leila. Amikor ő megszületett, és utána, ugye kerestem önmagam, mert ez az ungora tanítás, ez, ez valahogy éreztem, hogy ez nem, nem az enyém. Tehát, ugye elkezdtem az tanítani, de bár karvezető diplomám volt, de akkor még zongoratanítási módszertani vizsgával lehetett zongorát tanítani. Na most ez egy kicsit bonyolult, de így volt. És amikor otthon voltam vele, egyszer csak bekapcsoltam a tévét, és szembe jött velem egy hirdetés. A Pécs TV, a Pécsi Körzeti Televízió és a TIT közös képző tanfolyamot hirdetett. És én nekem ott beütött a, a világosság, hogy én riporter leszek. Úgyhogy én akkor elmentem erre a tanfolyamra, és hát ugye a Pécs TV-be kerültem riporterként, illetve hát elsőként hírszerkesztő voltam, aztán pedig riporter. Úgyhogy egy kis vargabetűt azért én tettem, és ez azért fontos, mert ugye, a varga betű, szóval, hogy ez azért fontos, mert hogy ez a mai napig jelen van az életemben, és ez a másik szerelmem. Uh -huh. Tehát ez még mind a mai a napig, még Igen, hát egy podcastet, podcastet vezetek, de ez egy ilyen lazább kereteken belül, egy lelkiségi központnak a podcastjait szoktam elkészíteni. Bocsát, mond még egyszer a nevet, kérlek. Lelkiségi központ, a Pálos Lelkiségi Központ. Lelkisegítő. Ó, erről beszélhetünk? Egy picit? Per persze, de én itt csak podcasteket készítek. A, okay. Tehát én nem segítő vagyok, hanem van egy lelkiségi központ, okay. akik felkértek rá, hogy csináljak podcasteket. Te azért csak hallasz csak figyeled az embereket. Mi a legnagyobb probléma manapság az emberekben emberekbőlnaknek? Az előadókkal készítek podcasteket, tehát akik jönnek, különböző programokat biztosítanak az ideérkezők számára, azokról a témákról készítünk. Tehát az, hogy mi a legnagyobb probléma, hát tanárként tudnék erre. Azt teljesen inkább. jó? Hát szerintem a túlhajtás, és ez most mindenre vonatkozik. Tehát a szeretetet túlloholjuk állandóan, mindig van valami, amiért loholunk. De ezt magamra is mondom, tehát ezt most nem úgy mondom, mint aki már megvilágosodott és nem csinálja, hanem én egy kifejezetten loholós ember vagyok, és mindenféle motivációnk van, Leginkább azt gondolom, hogy a hiány motiváció az, ami nálunk most nagyon működik, hiszen meghirdetik ezt, hogy fú, ez a legjobb telefon, akkor mindenki arra kezd hajtani, ez a legjobb, szóval érted? Én azt gondolom, hogy ez már a diákoknál is megvan. Olyan motiváció, hogy, hogy a jólét felé kell törekedni. Talán ez az, ami szerintem a legnagyobb probléma, hogy ma ezt tartják a legértékesebb dolognak hogy jól legyünk. Az előadók, ők, ha most beugrik, három különböző, nem a nevek. Miről beszélnek? Ez egy egyházi lelkiségi központ, tehát mm. itt imáról beszélünk, ima, ima technikáról, arról, hogy egy lelkivezető hogyan tud segíteni azoknak, akik odafordulnak. Tehát konkrét témák nincsenek. Mindig aki éppen érkezik, a azzal beszélgetünk. Ez neked mit segít? Miért jó a zene mellett? Miért csinálok? A ripor riporterkedés? Ezt a podcastot, ezt a riporterkedést, hogy mondod, igen. Hát figyelj, mert hogy ugye én sok helyen voltam már, tehát hogy most uh, itt ez, ez egy állomás, de hát tévénél, rádiónál dolgoztam, azért, mert elképesztően kíváncsi vagyok. Uh -huh. <gül> tehát én mindig, amikor még riporterként dolgoztam, akkor mindig azon gondolkodtam, hogy vajon mi volt előbb nekem, hogy, hogy kíváncsi vagyok és kérdezek, vagy az, hogy ugye riporter lettem, és azért kell kérdeznem, idézőjelen. Tehát én azt gondolom, hogy mindig előbb a kíváncsiság hajtott, és akkor utána halakult egy szakmává ez nekem. Sokat beszélgetsz emberekkel? Állatokkal? Igen. Növényekkel? Meg, hát, igen. Főleg fiatalokkal beszélgetek. Ez mit jelent nyilván? a fiatal? Igen, többször bele akartam. Hány éves korosztályról beszélünk itt a fiatal, mondjuk 16-18-tól, vagy? Nem, nem, nem, 14-től. Uh -huh. 14-től 20-ig van mondjuk a középiskolai korosztály, mert ugye itt akik 5 évesre járnak, azok van, hogy 20 évesen végzik el. És akkor nagyon sok egyetemistám van tanulóként tehát így azt mondom, hogy a 14 és a tudom én, 26 között ők a legintenzívebb beszélgető partnereim. Mi az, ami manapság őket érdekli? Minden. Ha. Leginkább e legtöbbet. Én azt gondolom, hogy ezzel az internet szabadsággal, ami ma létezik, és ami kinyitja ugye a kaput mindenfelé. Mindenről tudnak. Tehát, ami, ami őket érdekel, olyan dolgokat mesélnek nekem, hogy tényleg mindig meg kell nekik mutatni, hogy igaz, amit mondanak, mert hmm. néha olyan hihetetlen dolgokról beszélnek, mert ők folyamatosan látják, hallják, nézik, hogy mi történik több ezer kilométerrel távolabb, mint ahol mi vagyunk. Hát mi mondjuk a 70-es, 80-as években örültünk, hogy a szomszéd faluig tudtuk, hogy ki mivel foglalkozik, vagy mit csinál, nem? Tehát így körülbelül. Most nyilván leszűkítettem, de hogy ö, ők meggyakorlatilag mindent. és szerintem nagyon, nagyon érdeklődőek, tehát a, most nyilván én a saját tapasztalataimról tudok beszélni, nyitottak, érdeklődőek, és tájékozottak a mai fiatalok bizonyos szempontból. És akkor ugye vannak ezek a lexikális tudással összehozható információk, amik meg szerintem már teljesen lefaragódnak. Mert hát ott van az interneten, majd megnézem, majd elolvasom, ha kell. Nagyon elkanyarodtunk, de én ennek nagyon örülök. Végre az irányban haladunk, ahová én majd úgy, úgy, úgy mélyen szeretnék begördülni. És örülök, hogy partneremre találtam. Ah, ah, erős volt, mi? Ilyen tekintetben. Ha te azt mondod, hogy ők szeretnek beszélgetni, te szeretsz velük beszélgetni, hány diákot tanítasz körülbelül? Válasszuk külön. Jó. Ugye van a Lővei Gimnázium, ahol... 300 diákot tanítok, uh -huh. meg még körülbelül a fölött. Tehát a 350-400 között van, attól függ, hogy ugye hányan vannak 11-12-esek, stb. A saját énekestúdiónban pedig általában 20 az énekesek száma, akiket én tanítok. Ha az összesen beszélgetsz, és akkor úgy szűrsz egy nagyot, mennyien maradnak? Öten? Akik a leg Aj, tudom, ez most ilyen kicsit ilyen bántó hangzik, de úgyse nevezzük meg őket, akik mindig is oda-vissza, akikkel mindig is oda-vissza érzitek egymást. Értem. Egy é, bendűlt, Sokkal több Sokkal. Sokkal több jó. mint 5. Az Igen. Tehát az jó. Azért, itt, itt, ha kórust nézem, a zenekarokat nézem, a külön az énekeseket nézem, akkor itt, itt nagyságrendekben 50 körüli minimum a, a létszám. Ez egy jó arány. No, hát jó velük beszélgetni. kell jobb? Vagy kik, a, kik a könnyebb? A csajokkal, a fiúkkal, vagy ez mindegy. Mindegy, de megmondom őszintén, én fiatal lánykoromban is. A fiúkkal tudtam úgy beszélgetni, mintha én is fiú lennék. És ezt most is érzik szerintem a fiúk, hogy velem lehet úgy beszélgetni, mintha hogyha, mint hogyha úgy ő egy, ugya, ugyanaz lennék, ugyanúgy lennék velük, de a lányokkal meg lehet sajosozni. Tehát, hogy így én, én nekem mind a kettő irány fantasztikus, és tényleg nagyon jókat szoktunk nevetni, tehát én kicsit így a barátjuk vagyok akikkel úgy közeli kapcsolatban vagyok, tehát akiket tényleg közelről tanítok. No, most viszont visszaugrunk a lányodhoz, és a gyermekeidhez egy nagy ugrás jön. Ott eldöntötted, mert ugye elkanyarodtunk a beszélgetések felé, a riportok felé, uh -huh. és a te egyik gyermeket felé. Viszont ugye ő az igazi, a fizikális gyermeket. Ő énekel? Na, kérdés. Igen, énekel. <gül> Abszolút. De nem ö, hivatásszerűen. Inkább azt mondom, hogy hobbiból, hmm. Hobbiból énekel, de van, hogyha van felkérés, akkor eljön és énekel. Te sokat, tanított? is. sokat tanítottad. Sokat tanítottad? Illetve megvan benne a vérvonal. Szerintem még jobb is. Még, jobb is. Nálad! még annál is jobb. Igen. De hát olyan sokat most, tehát hogy mondjam, ilyen hullámzó, hogy van, amikor egymással vagyunk hangolódva és akkor tényleg heti rendszerességgel tartok neki órát, de van, amikor mondjuk sokáig nem. Ez attól függ, hogy milyen hangulatban vagyunk. Igenni az éneklést, a dalt, a zenét? Abszolút. Persze. Ez igen, így jött igen, igen, az igen. első pillanatok kezdve, tehát most ilyenre gondolok, hogy pocóban daloltatok neki, zenéltetek neki, direkte neki, vagy ilyen szüheségnek találtad? Nem, akkor nem, hát akkor ő, igazából ő, zongorát tanítottam, tehát ő azt hallgatta végig. Uh -huh. a Kénytelen tanítást. volt? Kénytelen volt, igen és olyan másfél éves volt, amikor én elkezdtem jazzt énekelni, na azt hmm. már végighallgatta minden nap, ő kis kockákkal játszott, ilyen építőkockával játszott, miközben én otthon gyakoroltam, és valahogy úgy bekúszott a bőre alá ez az egész, tudod, tehát ez a játszik, de közben énekelte velem Igen. együtt a beéneklő gyakorlatokat, minden, Úgyhogy ő neki nagyon megült, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem a jazz, hanem a musicalek. Tehát valahogy őt ez, ez ragadta meg, és így, hát így műfajban eltérünk egymástól. És akkor ugye említése került a másik gyermek, aki? Igen, van egy fiam, Lukács. Hát ő is örökölt tehetséget a zenéből, <gül> ő, ő <gül> meg inkább az elektronikus zene felé irányul, úgyhogy így valahogy ezek a dolgok így keverednek, és hát most hangtechnikusnak tanul, de de nagyon sok elektronikus zenét csinál és hát ezzel vannak még tervei a jövőben. Hát ugye pontosan mit, azt sose tudjuk, mert azért a felnőtt fiú gyermekek kevésbé beszélnek az anyjukkal, úgy utólag meg tudok dolgokat. Csak ne túl későn, remélhetőleg nem. <gül> Igen. És most itt családilag hogy kell elképzelni titeket? Mondjuk én tudom, de megkérdezem. Vagyis hát tudom hárman, tudom hárman élünk együtt, uh -huh. a fiam, a lányom és én. Mindenről szabad beszélgetni? Mindenről. <gül> Valamire nem válaszolok, akkor rájössz nem válaszoltam. Apu hol van? Apu egy pár utcával arrébb, <gül> Hát még külön, külön váltunk, egészen kicsi volt még a, a Lukács, és ez most már lassan húsz éve, hogy külön élünk, és, éve és meg azt. Ő, igen, és ő egy másik családot alapított, úgyhogy. nem itt van. Még szabad? Persze. Két dolog, az egyik út az az, hogy vele is fogok beszélgetni. Ki mondható a neve? Persze. Bókai Zoltán. Igen. Aki... én azt gondolom, hogy ő is elég híres, én családi celebeknek nevezlek titeket. Azon gondolkoztam az elején, amikor elkezdtem, es eszembe jutott, hogy nem most akkor kikkel vezégesek, én nem akarok feltétlenül olyanokat, akiket úgyis mindenki ismer. Titeket is uh -huh. ismernek, én szerintem bőven, és nagyon szeretnek is, és szerintem ez sok esetben lehet, hogy fontosabb, mintha valaki szuper, giga, mega híresség. Na most ide van egy gondolatom. Na mond, kérlek. Ha elmondhatom, Simán. hogy én tudatosan figyelek arra, nekem ez egy ilyen életcél, hogy amit én csinálok, meg ahogy én fejlődök, az ne az én, hát hogy is mondjam, fényessége vagy dicsőségemre váljon, uh -huh. tehát ne, ne ez legyen a, a lényeg, hanem hogy a fiatalok fejlődése, és hogy ezzel én a világhoz hozzá tudjak tenni valamit. Én, én nem, nem gondolom azt, hogy olyan nagyon sokan ismernek, persze ismernek, de nem olyan nagyon sokan, és nekem tényleg nem az a célom, hogy a saját, hát hogy is mondjam, ismertségemet növeljem, hanem az a célom, hogy ami talentumot én kaptam, azt kamatoztassam a fiatalokban. Na ők lehet, hogy híresek lesznek, meg ők, ők ott lesznek tényleg mondjuk országos szinten híresek, és akkor esetleg időnként szóba jön az, hogy nálam tanult énekelni, ez jó, ez jó lesik, de nekem nem ez a célom. Köszönöm, hogy ezt elmondtad, az jutott eszembe, hogy hegyen fogom leadni majd a neved, jó? Tehát úgy <síns> hogy nagyon, nagyon halkan, és vigyázni fogok a magas sarkú cipre, nehogy beakadjon, mert aztán abból még tényleg én baj lesz. Egy jó! Kint annyira vagy csak híres, ahogy megemlítetted, hogy olyan 3-400 diák tud rólad. Leosztjuk matematikailag, akkor Igen. látjuk azt, hogy nekik vannak szüleik minimum egy, akivel együtt jönnek, vannak nagypapák, nagymamák, stb. Tehát sajnos ezt nem fogod tudni elkerülni. Viszont azt mindenképpen Jó. elkerülheted, hogy ne válaszolj magadnak, ne tegyél fel magadnak kérdést, tudod, ugye nem felejtetted, de én mondjuk nagyon szeretném. De. Mi az, amit te kérdeznél magattól? Nem most, ezen még mindig gondolkodhatsz picit. Eszedbe -e egyébként az elmúlt percekben? Tudod mi? Hogy mit főzök holnap? Á, te Tehát, a nem... Jó, mondtam én, -e, hogy sok mindenen tud? mondtam én, na most akkor ez is, ha majd beugrik. Mindjárt kiderítjük, hogy mit fogsz főzni hozzá, Jó. jó. Hey, yeah, I Here I go, here I go, again. yes, go, guess what's my weakness? Okay, and then chilling, chilling. mind my business. so to look around and look cool to believe that Cause yeah, I said, my knees, my weakness. Brother had a going on me, Santa had a, uh, Wicked, wicked, had to kick it. I'm not shocked, so I asked for the digit. Oh, no, that don't make me see what I those Sleeps like to my swift feet, my hips. So I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, make me wanna do tricks. Shup, shup, shup, shup, shup, berub Shup, berub, shup, berub Berberub, shup, berub Shup, berub, shup, berub Berber, berber Back, back to your the back Brother, wanna thank your mother for the ball like this Kitty gets a surprise with the chick chic, chic boobie Looks good, kid, you you're good, baby No, she'll come back, what's to beat the tank I wanna know how that's a tank Sweet up, beat up, pull up, miss a lover Black like said you're a sexy mother Well, I like her I by the my smooth black skin with a smile Right as the sun I wanna have some fun Come on, get a salad and yummy and chocolate Cheap on a dip, can I get a scoop? Baby, take a ride in my coop You make me wanna shoot, shoot back Have the help. All right, ladies, you wanna learn a little dance? It's for the soup. Yeah, the soup. I'm a you like to do it right now. Ready? Here we go! Like what you do Mit fogsz főzni volna? Nem, még nem tudom, de ugye én minden nap főzök, tehát hogy hát, annyira lesz. be vagyok táblázva, de ettől függetlenül nekem minden nap kell idő arra, hogy én ebédet főzzek. Ez egy ilyen, ilyen hát most már nagyon régóta úgy, talán onnan fakad, hogy a fiam soha nem ette meg a menza ebédet, és, és hát muszáj volt me megetetni, muszáj volt megetetni, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor nekem az is célom lesz, hogy bármennyi munkám is van, valahogy elintézzem, hogy főzzek. És akkor lehet, hogy az csak egy gyiroszt lesz hirtelen, de mégis olyan legyen, amit ő, ő szeret, és szívesen megeszik. Én szerintem holnap valószínűleg paradicsomos húsgombosz lesz, mert Nem kellett volna tudnom erről. Arról viszont szeretném, ha tudatná minket, hogy... A diákok, akiket tanítasz, hány éve is van ez? 2013-ban kezdtem el tanítani, az építettem okay. úgymond az énekstúdiót, és 2014-ben kezdtem el tanítani, 2013 őszén, bocsánat, kezdtem már el tanítani iskolában, tehát akkor még a Anika utcai általános iskolában voltam, Pécs. utána az Árpád gimiben, és 2017-ben kerültem a lővébe. A Justin Ének stúdió. Ha jól láttam, olyan helyen voltak, ahova te nem szeretsz járni, tehát hírességek lettek, lesznek belőle. Meg aztár, jól, jól mondom a nevet, mert aztán itt már minden is volt. X-faktor is, X meg Faktor. megasztár okay. is volt, igen. Melyik volt az első? A, tehát legelőször a Vince Liza volt X-faktorban. Már bocsán, hol értek? Kettő volt X-faktorban, uh -huh. egy meg megasztárban. És mit jutottak? Ezt nem tudom meg. A, a Liza, Vince Liza 2016-ban volt az ötödik sorrendben, tehát élősó és ötödik lett a sorrendben, a tízből. A Meringer Marci... 2020-ban volt, vagy 21-ben? Okay. 22-ben, bocsánat, 22-ben, valahogy így. Okay. Ő negyedik lett a sorrendben, és az ideiben volt barát Kata, ő azt hiszem 12-ből lett a tizedik, tehát az élő show második adásáig jutott. Tavai. És aztán mit mondtatok egymásnak, ha vissza tudsz emlékezni, Lizára lejött a színpadból, remeget biztos, mint a kócsonya. Mi volt az első szó? Te hozzád ment először, vagy szülők is ott voltak hozzájuk, vagy barátja? Szülők, ilyenkor a szülők is ott vannak, meg amikor ő kiesett, akkor nem voltam ott az uh -huh. élősóban. Tehát akkor voltam ott az élősóban, amikor még tudom, második, harmadik adást mehetett. Én annyira izgulok ilyenkor, uh -huh. hogy soha élet, akárhová ki kellett állnom, soha nem izgultam úgy, mint amikor a diákjaim bekerülnek egy ilyen országos adásba, és ott kell ülnöm, akár a tévé előtt, akár az élősóban benne a teremben, valami elképesztő izgalom megy végig rajtam, úgyhogy szerintem én jobban izgulok, mint a diákok. És hát, hogy mi az első szó, hát mindig egymás nyakába ugrunk, és jaj, de ügyes voltál, és de jó, és de örülök, és hát mindenki boldog ilyenkor, mert aki bejut az élősóba, az már nyert egy csomó mindent. Ott, ott már nincsenek vesztesek szerintem. Mi van vele? Mi van most Lizával, ha ezt szabad tudni? Liza egyébként a social médiában dolgozik, és kisfilmeket filmeket gyárt, különböző zenekaroknak, ilyen reklámfilmeket gyárt, tehát ő inkább fotózással és videókkal foglalkozik. Sikeres volt? Hát ő a maga hagyta. A, ó, abba hagyta. A zenélést abbahagyta, igen, de ő nagyon örült annak, hogy a műsornak köszönhetően, Megismerkedett olyan élvonalban lévő zenekarokkal, akiknek ő most dolgozik. Tehát, hogy akiknek csinálja. Tehát ezeket a kapcsolatokat megtartotta. És ő így érzi jól magát, ő ezt szereti. És egyébként az is el kell, hogy mondjam, hogy ugye itt a Justines stúdióban én mindig kis filmeket vágok a különböző koncertjeinkből, és hát a Liza volt az egyik, akivel közösen vágtuk ezeket a videókat és mindig emlegette, hogyha nem töltötte volna velem azt a pár évet így videóvágással, akkor lehet, hogy soha eszébe nem jutott volna, hogy ő ezzel foglalkozzon. De érdekes. Te mennyire vagy büszke rá? Én nagyon büszke vagyok rá, és én nagyon szeretem a dalait, meg nagyon szeretem, hogy énekel, úgyhogy titkon remélem, hogy majd azért csak visszatérhez, de hát nyilván ő, ő tudja. Tehát én azért azt már megszoktam a tanítás alatt, hogy nagyon sok rendkívül tehetséges diákom nem lesz élvonalbeli zenész, és nem azért, mert hmm. nem képes rá, hanem mert egészen egyszerűen nem vágyik arra az életmódra. Ezt tudatosan teszik szerinted? Ö, Miért? Hát, Miért nem? Hát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz élet. Ugye itt van a Méringer Marci, aki befutott és csinálja, és tényleg rengeteget dolgozik, mert ezt most ma már csak így lehet. Tehát az, hogy valaki tehetséges, az, az a fele. A másik fele az, hogy van egy jó menedzsered, van egy jó zenekar mögötted, vannak kapcsolataid, nyomod a csengőt, rettenetesen sokat dolgozol, és akkor fön tudsz maradni. De egyébként ehhez energia kell, ehhez elhivatottság kell, ehhez egy egy olyan háttérkel, család is, meg mindenki, aki ebben támogatja, hogy ezt nagyon kevesen tudják így végigcsinálni. Az biztos. Hogy érzed, hogy végülis ez, ez így jó rendjén van, elfogadtad, vagy néha belegondoltál esetleg abba, hogy hú, mennyi energiát fektettem bele, és akkor ez így dekár, vagy? hogy? Nem, mert ez, ez, ez, ez nem vész kárba. Ja. <gül> Tehát pontosan, amit, amit elmondtam, hogy itt nem a saját magunk fényezése miatt fontos ez, hanem azok, amiket megélünk órán, vagy a mi koncertjeinken, az a fejlődés, amin végigmegy a diák, amit, amit, uh, tényleg, hát, amivel gazdagodik lelkileg, meg mindenféle szempontból, az nem biztos, hogy a színpadon kamatoztatja magát. Aha. Lehet, hogy otthon fogja kamatoztatni mondjuk a kisgyerekei körében majd egyszer, vagy akárhol. Tehát, hogy azért itt, itt nem feltétlenül csak a sikerben lehet gondolkodni, vagy a celebb világban. Melyik volt az a legnehezebb pont? az életed során, amikor, amikor azt érezted, hogy feladod. Volt-e ilyen? Nagyon sokszor van. Furcsa, de, ezért én bocsánat, de van. Nem furcsa? Most gondolkodom. Jó. Gondolkodom, mert ugye nagyon sokszor elfáradok. Bármennyire is úgy tűnik, hogy nem. Azért egy, egy olyan év vége, mint például a tavalyi, amikor koncert, mini fesztivál, helikon, minden volt, tehát minden hónapra jutott valami, elképesztően nagy energiákat felemésztő, verseny, felkészülés, stb. Akkor azért június végére már lehet, hogy azt mondom, hogy na jó, ezt én nem csinálom tovább. De úgy igazán komolyan ez még soha nem fordult meg a fejemben, azért nem, mert mindig kapok valami olyan, és lehet, hogy az csak egy apróság, de valami olyan, hát hogy is mondjam, energiát, amitől tovább tudok menni, és el tudom tenni ezeket az elfáradásokat. Úgyhogy azt mondom, hogy nagy amplitúdóval élem az életem, meg a, a, a munkámat, de mindig van a mélyből föl, és a földről le, és ezt így tudatosan elfogadom, úgyhogy ezért talán soha nem fogom azt mondani, hogy itt a vége. Itt állok a színpadon, a kezemben mikrofon, és érzem, hogy egy kicsikét remeg a lábam. vakító fények, az suttogják féljek. De én nem hagyom, hogy elrontsák, mire vártam Bennem van ezernyi álom, érted csinálom Hagyom, hogy járjon át Lerúgom a félelem fátyolát Bennem van ezernyi álom, érted csinálom Hagyom, hogy járjon át Lerúgom a félelem fátyolát Esténként feküdtem az ágyamban ébren és képeket néztem egy színpadon álltam messze a tömegből kiemelve nappal az elképzett ámokból éltem és csillogtam fenn az égen most veletek állok szemben a vakító lámpa fényben éreztem, hogy hol a vérem most is érzem miért nem értem, miért Lerúgom a félelem fátyolát, a félelem fátyol, a színpadon állok, gyermeki álmok, a félelem tátok, magamra várok, egy képzéstör most bennem fel, a szívemhez engedlek közel. Körény folyik, és általán a lelkünk énekel. Bennem van ezeri álom, érted csinálom, hagyom, hogy járjon át, lerúgom, a félelem várjon Bennem van ezeri álom, érted csinálom, hagyom, hogy járjon át, lerúgom, a félelem várjon a félelem fájtjon át. Mennünk van ezennyi álom, érted csinálom, hagyom, hogy rájon át. a félelem Mindent szeretnék érinteni, viszont ez most kevés az idő. Visszakanyarodok egy picit oda, hogy meg feltettem ezt a kérdést, hogy volt-e már olyan, hogy feladod, és akkor ott lent vagy. Én arra is gondoltam, hogy úgy nagyon tehát az életnek is, úgy vége. Mert na, akkor elmondom, miért kérdezem ezt. Hát aki nagyon fönt van, aki nagyon pörög, aki igazán kreatív, és én téged annak érezlek, láttalak, amíg láttalak. Ezt azok, akik nem így élnek, nem biztos, hogy el tudják képzelni, hogy ez vajon miért van. Hát egy siker, egy császti, jó, vagy minden rendben van körülötted. Hát dö -dö -dö -dö -dö. Igen, csak, ugye, ahogy fogalmaztad, azért ebben rengeteget bele kell tenni. És aztán jön egy ilyen zuhanás. Nem az ember a színpadra, azt sokan azt gondolják, hogy ott valami történik. Tehát mondjuk egy Elton John ott van a színpadon, nem. és aztán véget ér, esetleg elmentetek, beültetek valahova, vagy csak úgy. Egyszerűen hazament, Justy, és kinyitotta az ajtót, a gyerekek valahol voltak, leült, fáradt volt, és ennyi. Tehát én például annó, mikor nagyon picike voltam, akkor eszembe jutott ez, hogy vajon mit csinálnak aztán, mi van velük? Semmi. Berúg, Ö, szipózik, nem tudom, csinál. Ugye egyrészt kellenek a tank feltöltő tevékenységet. De szépen fogalmazás. Nekem ilyen a sport, az olvasás és a mozi. Ezek azok a tevékenységek, amik hogyha egy ilyen koncert után, vagy mondjuk egy, egy olyan időszak után, amikor teljesen kiüresedik az ember, mert azért azt tudni kell, hogy van, hogy érzelmileg is kiszippant teljesen, és úgy érzem, hogy egy robot vagyok, mert annyira sokat kell adni, hogy tényleg olyan az ember, mint egy gyors vonat, vagy egy express, vagy nem tudom. Amikor ezt a kiüresedést érzem, akkor mindig valamelyik tankfeltöltő tevékenységemet elő kell venni. Egyébként is tudatosan mindig sportolok, olvasok, tévét nézek, filmet nézek. tévét nem inkább azt mondom, hogy moziba járok, uh -huh. vagy táncolni, vagy bármi, de amikor nagyon üres vagyok, akkor ezek nagyon feltöltenek. De jó, ezt jó volt hallani, ezt is köszönöm szépen. Mit kérdezné magadtól? Hát én mondtam a főzést, nekem más nem jutott hirtelen Jó, de azt mondtam, hogy azt hagyjuk, a végére tegyünk Ezt hagyjuk. Jó maradhat ez. Gondolkodom, hogy mit kérdeznék magamtól. Sose tette fel esze. A Vargasóli vártam, vártam, hogy legalább a 40. percben. Nem. Legalább a 45 percben fölteszi azt Igen. és megkérdezést. Amit úgy nagyon szeretnél elmondani. Hát az a helyzet, hogy én, én tényleg rengeteg interjút adok, meg nagyon sok szereplésem van, és igazából, oké, okay, hogy miért épp a jazz választottam Válasz. saját műfajnak. van erre válaszom? Va van, van rá válaszom, és egészen banális válaszom van rá. <gül> ugye az édesapám lakodalmas zenész volt, ami azt jelenti, hogy ugye a magyar nótától kezdve az aktuális popzenén, rock and mindenen keresztül, ők mindent játszottak. Ami éppen kellett a bálba, vagy a lagziba, azt ők mindig megcsinálták, feldolgozták, előadták. Jazz az soha nem volt. Uh -huh. Viszont apu ö, rendkívül széles körül zenéket gyűjtött össze, ugye ö, lemezekkel, abban az időben divat volt bakelit lemezt vásárolni, és a Michael Jacksontól kezdve a 20-as évek jazzéig azért minden volt. És ö, én nem hallgattam jazzt, meg nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy őt sem hallottam jazz-t hallgatni, de voltak ilyen lemezek itthon. És egyszer az egyetemről sétáltam hazafelé, mondom, meghallgatom meg kéz ez az Ella Fitzgerald, mert hát ugye annyit írnak róla, meg annyit hallani, hogy ő az aranytorok, meg mindegy, mégis milyen ez a zene. És fogtam egy dupla CD-t, ugye abban az időben még a könyvtárból lehetett kölcsönözni, kikölcsönöztem egy ilyen válogatás ö, dupla CD-t Ella közben egyébként így kreatívoskodtam, üveget festettem, ezen is jót ö, szokott nevetni a jazz társam, hogy leültem ugye üveget festeni, betettem a CD-t, és nem bírtam abba hagyni. Hmm. Tehát folyton, órákon keresztül hallgattam, és azt mondtam, hogy hát ez ez belőlem szól, ez, ez, ez, én ilyet akarok énekelni, ez az én műfajom. De jó. És így alakult ki, és azonnal megtaláltam ugye, hogy kihez megyek, Pestre jártam először a Lakatos aki a zeneakadémián a jazzének tanár az egyik, aztán pedig Vinand Gáborhoz, aki az etüdben tanított, hát ő már sajnos nincs köztünk, de nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, Úgyhogy így indult el, már egészen felnőtt fejjel a jazznak a szerelme. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Úgyhogy nem tudom, hogy ki ő. Hát úgy. úgy nem nem az oli lesz. Hogy... volt félődés. Igen. Mit kérdezzek? Kapsz, kapok egy pár percet? Kapsz egy pár percet, igen. Kapok egy pár percet. Oké, okay. ez is egy ilyen nagyon banális kérdés, de látod, meg, meg volna magamtól is, uh -huh. Uh -huh. hogy ha nem ott, ahol most él, mert ugye nem tudom, hogy ő honnan Igen. vagy hol lakik, de mondjuk, ha én most nem Pécsett élnék, akkor mit választanék, hogy hol szerettem volna felnőni, ha éppen nem Magyarországon, vagy nem, hát én nem Pécsettem lengyelben. tehát, hogy hol nőtt volna fel a legszívesebben? Közben fel is jegyzeteltem. Tanárnő. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Radóci Justina. Sok jó Magyar zenét szívesen. és sok jó diákot. Nem merek más melléknevet használni jó értelemben. Nem akarok degradálni. Szerintem mindenki jó diák. Az egy dolog, hogy ki szeret tanulni, vagy ki nem szeret tanulni. Viszont tőled szerintem szeretnek. Nekem az jött le ebben az egy órában, nem tudom, hogy Reméljük. Melyik... Reméljük. nem tudom, hogy melyik út az, amelyik közelebb állhat hozzád, maga az, hogy te énekelsz, vagy hogy a diákokat segíted. Én választhatok? Igen. Szerintem a igen. diákok. Abszolút az az érzetem. Hogy őket segíted. Te mondtad. Igen, de, de. azért egyensúlyba kell lennie. Tudod, nő vagy, igen. A... Nő, tudod, így, nem, nem. Azt akarom, mondani, hogy a tankfeltöltéshez azért a az éneklés hozzá tartozik. Tehát, hogyha én nem énekelek bizonyos Egyetem. mennyiséget, uh -huh. akkor, akkor ugyanúgy hiányérzetem lesz. Rennom. Tehát exhibicionista vagyok nyilván. Nem? Tehát, hogyha aki kiáll a színpadra, akkor azért az jelent valamit, de, de hogy így nem, nem hajszolom a, az élvonalbeliséget, hanem inkább azt mondom, hogy aki engem szeret hallgatni, énekelni, annak nagyon szívesen énekelek színpadon, nagyon örülök, hogyha tetszik az embereknek, de valóban elsősorban a tiákokat hát tolom jó magam által. előtt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, jó volt hallgatni. Én is nagyon szépen köszönöm. Szia! Szia. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte és önmagadhoz? Életutak,